десь там, за замкненими дверима. Стояла задушлива спека, особливо у великому класі, де вони складали письмові іспити. Для цього їм видали нові пера, зачаровані спеціальним закляттям від списування. Екзаменували учнів не тільки теоретично. Скажімо, професор Флитвік запрошував їх по черзі до свого класу, пропонуючи, щоб вони змусили ананас вибивати на столі чечитку. Чіт Професорка Макгонеґл стежила, як вони перетворювали мишу в табакерку. Оцінка ставала вищою, коли табакерка виходила гарною, але зменшувалася, якщо з неї стирчали вусики. Найдужче всіх Нервував Снейп, дихаючи учням у потилиці, доки вони пригадували, як зробити настійку для забуття. Гаррі робив це все, стараючись не звертати увагу на пронизливий біл у чолі, який постійно мучив його від часу їхньої подорожі до лісу. Гаррі часто погано спав. Невілл думав, що то він так переживає через іспити. А насправді Гаррі постійно прокидався, бо йому снився давній кошмар, який став ще жахливішим. Адже уві сні тепер з'являлася постать у каптурі, з рота якої скапувала кров. Можливо, тому що Рон і Герміона не бачили того, що бачив у лісі Гаррі або тому, що чоло їм не пік шрам, але вони не переймалися філософським каменем так, як Гаррі. Думка про Волдеморта, звичайно, лякала їх, але той не відвідував їх у снах. До того ж вони були такі заклопотані іспитами, що просто не мали часу журитися тим, що там задумав Снеп чи хтось інший. Останнім екзаменом була історія магії. Ще якась година, щоб відповісти на запитання про старих божевільних чарівників, які повигадували всілякі казани-самомішалки, і вони будуть вільні. Вільні на цілий безтурботний тиждень, після чого їм оголосять результати іспитів коли привид професора Бінса звелів їм відкласти пера і згорнути пергаменти, Гаррі не міг не радіти разом з усіма. «Вийшло значно легше, ніж я сподівалася», – сказала Герміона, коли діти повибігали на соняшне подвір'я. Я навіть не мусила вчити про кодекс поведінків вовкулаків 1637 року і повстання Елфрика Завзятого. Герміона завжди любила обговорювати іспити. Але Рон сказав, що його тепер від них нудить. Отож, діти попрямували до озера, де й полягали під деревом. Близнюки Візлі та Лі Джордан лоскотали щупальця величенького кальмара, що на мілені вигрівався на сонечку. «Ой, вже нічого не треба повторювати!» Блаженно позіхнув Рон, розтягнувшись у траві Не сумуй, Гаррі Про наші погані оцінки ми дізнаємося тільки за тиждень Тож нема чого передчасно журитися Гаррі розтирав собі чоло Хотів би я знати, що це все означає Прорвало його нарешті Мій і досі болить Отраплялося болів і раніше, але ж ніколи так довго. Піди до мадам Помфрі, запропонували Герміона. Але ж я не хворий, заперечив Гаррі. Мені здається, це попередження. Наближається якась небезпека. Нарона і це не подіяло. Так розморила його спека. «Гаррі, та заспокойся!» Герміона каже правду.